Giro ezin hobean, heeguraldia lagun, bidazoako ikastolen bigarren bertso topaketa, aur gazte eta helduak bildu zituen, Iruno meaka, ibarla auzoan kokatua dagoen la zagarddotegian. Hiruro bat gaztetxo inguru bertsotan aritu ziren irunabar bertsoaren bilguneak ikasturtean zehar eskoletan eskainietaerrei haier emateko. Abel, iruna barra elkarteko kidea. E, bigarren bertsozko eguna edo, ospatzen dugu hemen holan, e, bigarren urtez. Eta, bueno, elburu da e, aurrak e, kursoan antziar egindako lana ba, jendartean e, plazaratzea, bai gurasoan aurrean edo hemen e, hola, holako frontoian egin izan dugu lehenengo eta bigarren hau. Eta, bueno, jende, jende aurrean... Zein da e, beraien lana azaltzea eta baita ere kontutan harturik helduen bertso eskolakoak eta partartzen dutela, ba, pixkate alako transmisio, transmisio puntu hori eman edugu, ba, denak, denak elkarrekin olako egun bat ospatuak ezta. Bertso egunaren antolaketan laguntzen, aurpegi ezagunak ere ikusi genituen, egoitzelaia bertso lari esaterako, egoitzen, bertso eskola edo eskolen arrobia indartzeko erakaskuntzan bertsolaritza sustatzeak duen garrantzia asaltzen digu. E, Auzko tasuna eta bertsolaritza laritza proiektuarekin ja urte desente, irunen uste duela eta ondarribian duela lau urtetatik, goe bostu urtetatik sartu zela, eta bai, ongi dago eskolara hautuan, ino nazke finean bertso den tokia, Ez da, arautua, eta pixka bat kanpokoa ez, e, egia da, klasetan eta eskoletan freskotasuna ematen dietela, ingurontan da biltzan, Ander Lizarralde eta Laia Martin, irakasle bezala, eta freskotasun bat ematen dietela, eta bueno, da, konexio bat guretzako ere bai, importantea dela, azken finean, e, bertsolaritza da, hitzaki bat Euskararekin jolasteko, disfrutatzeko, eta ba hori bizirik mantentzeko gukeu ez eh, izkuntza, <laughs> gukeu bueno, Baitare bertsozko lan aritzen zara irakasle gisa ez dakite ez berdintasun eh, orketzen dituzu edo zure uste ez berdintasun daude bai, aur, gazte eta alduen artean ba, irakasteko bai, orduan eh. bai, bai ez, bo, bie, bietan alko nizuk esan bo, ez, txikitan ez dakit, bertso beste. beste zerbait da, ludiko da, jolas, gehiago egiten du yeah. e, Ezin dena baliatu da asko zirikarako ere, uh -huh. bai, zirikatzeko moldeak eta baude. Hor dut, binean, bueno, disfrutatzeko bere soilan jolasteko. Izkuntzarekin jolastea zein polita eta zein ederra den ikasteko modu bada. Eta, ikaste prozesu horretan bauri asimilatze duzu. heldua garenean da areta gehiago. Hau da, e, iztegia gerozetan diago balin badugu e, itz jolasetan edo poes, poetikoki e, jolas guztiek kontrolatzen ditugunean edo ezagutzen ditugunean guerek gelditzen gara arrituak eure ez? Ostras, eh? Hau, earkibotadiat pentsatzen duzu, ez? Oze polita, joe. Ta, ta bueno, umentzak bera bai, eharra da hori ikustea beraiek egin duten zerbait. Ta horren emaitza eta kantatzen dute, eta oso, oso, sentzazio polita. Denek frogatzeko mokoa. Aurrak izan ziren protagonista nagusiak, puntxuka ere aritu ziren, bertso bikainak ezkeniz. Bueno, usue, zuretzako oniak, gara bertxoetara bertsolaritzara eta erne super gara bertxoetara bertsolarizara eta super amarara gustatuko sitzaidan joatea bertxetara baina mak esandi super Oso-oso -so handiak izan behar gara, klaseak bukatuz bertxolaritzara. Eman aldiari amaiera emateko, bertxo eskolako elduena eta gaztena bertxotan aritu ziren. Ni orain goz, zuen, hemen dago. Homen da bera, hemen da hoen zarrena. Alere honen, jarraitzen, ala jarraitzen duena. Baina astoan dazken finean, gordia ematen duena. Gure mutiko auetorri da Nere izena aipatzeko Gurdilla bainnei deitzen didate Hore ez nago ukatzeko Baina nago ni une honetan heta zerbait pentsatzeko ni gurdia hemen baldimanaisu harri baina estatako Jose Juan Oyarzabal gurdiarekin hitz egin genuen bertsoeskolako partaide helduena oso pozik agertu zen, bidazoako ikastolen bertso egunarekin. Bueno, pozamateo. Pozamateo lagaztiek guzti eta pozamateo. Ez tean honiko iztenean laguak, irunen bintzat, beste egun. harritan da gehiagoaren, irun dundaro eta guaina hartin ez da horten jo izan du. E, iruna barrelkarteak alegin, alegin handiak egiten ditu, baitere erakaskuntzan, irakaskuntzan, es, ikastoletan, bertso laritza, zean, hor sustatzeko, ez hori garrantzitsua da, ez? Bai, bai, zertik guk eske none deu sinni oihanche van dela laua tortora senitzando questo lo camino castello kin eta Bai. Ta hoekin oian hasi berada. Bai, esaten genuen, bertso eskolara sartu aurretik baita bertsolaritza gerturatzea ikastoletara, ekoletana hori garrantzitsua dela. Esta azken gure kultura da eta hori baita eskoletararen amantea, bueno, pa -pausu bat da baita ere bertso eskolaik indartzeko. Bai, bai, Leno, bueno, goede munteguen dik aurria bertso eskoli ditzen eta ni oso kikidanaz gauzontan, bineo, sartu gehiago, laitz gine piskeat, bineo, oain, berezko piskeat baldin badu. Dago, eskola nola jakustik egin, no, hortati berri ze hona torreleik, eh? Bai, ez zure gaztaroan, zure goratzen dozor baitare, bueno, zure, zure gaztaroan aurren artian, Bertsolaritza nola ikusten nola ikusten zen Bueno hoango oso oso haula hoango alde ordun ordun zate gine ana tradito bat zegola pizkat ta arran arrastat zit chiquito mato bi hartzen gineto nita pizkat animatu taño bestela hoan seletza ordun etze Bueno ziren karaiko ikusten zenitu bueno ezagunak eh, zirenak edo bueno ni izateso jartzu aranas ta e, ne ne motikozkor eh, demuntzen gustapide eh, mitxelena ta matenta ni chunele misikustenek ona herriko fiestetan da aitortzen zentza Hoytantika pizke sartu zian apitzea. Bai, oie jarrez ziren, ez garai. Bai, bai, ni baket lishoti bate etzen ologo personal ona no, par pargnestkota onen eta gutu geinda bea gustatzen zion ordan garadeta. Ba, espero degu etorkezuenari begira, ba bertso eskola gerozeta geio indartzea baita irunen zergatik ez? Irun ondarribian onda ere oi hartzunen e, dagoen bezala eta etorkizunan bertxolarion ateratzea mendik ezta. Aber, aber, egitea den, aber, egitea den. Baina bueno, e esker. Bai, zuri. Honela, iragantzen larumata hontan irungo ibarla osoan antolatu bidasuako ikastolen pertsoeguna. eguna. irungo bertxolaritzaren bilguneko kidek, datorren urteko itzordu antolatzeko, prest eta gogotsu agertu dira.